Петър Дънов Любов Книга първа Мъжът и жената Издателство Астрала София 2000 Чете Мария Кисова Красота Не казвайте, че сте грозни. Хубави сте. Няма човек, който да не се поклони на красотата. Грозният човек се моли, но за него нямат време. А за красотата има и време, и пари. И аз обичам красивото. Грозното не го обичам. В красотата има нещо божествено, което изтича. Това, което изтича от Слънцето, не е самото Слънце. В красотата има нещо, което изтича. То е божественото. неуловимото. Вие казвате за някого, той се е захласнал. Хубаво е човек по някой път да се захласне. Красотата има магическа сила. Тя може да лекува. Грозотата носи тъмнота. Всички хора на любовта са красиви. Когато те обикнат и когато обичаш, ставаш красив. Когато се възхищаваш от красотата и съдържанието на една мисъл, ти си щастлив. Щом изгубиш красотата, изгубваш съдържанието и смисъла на живота и ставаш нещастен. Красотата е нещо живо. Тя е външен израз на реалността. Съдържанието е той, което носи в себе си вътрешния смисъл. Той е животът. Ако един живот няма красота, ако един живот няма съдържание и смисъл, това не е живот. Животът е това, което има красота, съдържание и смисъл. Всяка една мисъл, всяко едно чувство, всяка една постъпка трябва да бъдат красиви, съдържателни, смислени. Всяко едно чувство трябва да бъде красиво, съдържателно, смислено. И всяка една мисъл трябва да съдържа нова идея. Всеки един от вас трябва да носи тази идея, за да бъде готов за новата епоха, която иде. Какво ще придобиете от вашата красота? Ако красотата не можете да я принесете в мисловния свят, откъдето да я снемете в духовния свят и оттам на физическото поле, вие не разбирате законите на красотата. Красотата не бива да бъде статична, а динамична. Тя е, която може да ви ползва. Коя красота е статична? Имате една хубава статуя, но бихте ли желали да бъдете като тази статуя? Какво ще се ползвате? Вие ще имате само една фаза от красотата. Красотата на човека се определя от неговата глава – отношение към божествения свят – от белите дробове – отношение към духовния свят и от стомаха – отношение към човешкото и растителното царство. Депресиите в природата внасят депресии и във физическия живот на човека. Всяко неразбрано чувство произвежда депресия в сърцето, а неразбраната мисъл – депресия в ума. Ако човек не се храни с разбрани мисли и чувства, духът постепенно отслабва и става немощен, както тялото на човек, който не се храни добре. Слабият не може да бъде красив. Красотата не е само външно качество, но и вътрешно. Иска ли човек да бъде красив, с приятна външност, с ясен поглед, той трябва да знае каква храна да дава на духа си. Храни ли го със съответна за него храна, човек придобива физическа и духовна красота. Вие обръщате голямо внимание на красотата. В какво седи красотата? По какво се отличава красивият от грозния? По ценността. Грозният материал не е ценен, а красивият е ценен. Човек трябва да бъде разумен. Значи, оние материали, с които борави, да бъдат ценни. Ако той борави с ценни материали, Забогатява, ако работи с обикновени материали, огрубява. Можете да се уверите чрез наблюдение. Ако ред поколения са обръщали внимание на яденето и пиенето и за тях е било култ да си огаждат, ще видите, че то се е отразило в известна част на главата. Яденето оказва влияние върху формата на главата. Ако ред поколения са обръщали изключително внимание на яденето, слепоочната част на главата изпъква, понеже центърът на яденето се намира там. Същевременно този център ще окаже влияние и на стомаха. Той ще е добре развит. Аз говоря за организирането на стомаха, не за уния наслоявания, които се натрупват после. В живота красотата е една лечебна сила. Красивите хора трябва да лекуват болните хора. Красотата лекува. Ако вие не вярвате, можете да проверите. Ако при един болен човек, който е изгубил смисъла на живота, дойде една красива жена, той веднага ще оздравее. Само като го пипне с ръка, ще оздравее. Красотата има магическа сила. Болният казва, отивам на оня свят. Но като погледне красивата жена, ще каже – Струва си да се живее. Грозотата в нас носи тъмнота. Ние не виждаме нищо. Тъмно е. Не ни се живее, защото няма никакъв прозорец, нито звезда, нито слънце, което да изгрява. И казваме, не искам да живея. Красотата в този смисъл е изгредът на слънцето. Но от красотата трябва да дойде светлината, топлината и любовта. Какво представлява красотата? Тя дава живот, осмисля нещата и никога не се губи. Красотата, която се явява и губи, не е истинска. Тя е рефлексия, сянка на нещо. Красотата е качество на човешката душа. Когато душата се проявява, човек става красив. Човек трябва да мисли върху красивото в живота, върху благата дадени от Бога. Той трябва да се стреми да бъде мъдър и любещ като Бога. Следователно, човек трябва дълго време да мисли върху красиви неща, да възприема красиви и възвишени чувства и да проявява добри постъпки, за да изработва ценното в своя характер. Красотата се отнася до външната страна на живота, а грозотата – до вътрешната страна. Радостта е красотата, а страданието – Грозотата. Казваш, от грозотата нищо не може да излезе. Не е така. Тя е обвивка на добродетелите. Научете се да обличате грозните неща в красиви обвивки, както прави природата, за да не се разстроивате и гневите за нищо и никакво. Някой се оглежда. Нима трябва да се присмиваме за това. Човек, който се оглежда в огледалото,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 У животните лицето е покрито с козина, а у човека има зародиш на истината. Това е неговото лице. Следователно, дотолкова доколкото лицето на човека е правилно, трябва да се знае какви са пропорциите на лицето, дотолкова истината е проявена. Там няма абсолютно никаква измама. Казваме, че лицето не лъже. Е, има дигизирани лица. Ако има известни линии на човешкото лице, Никаква лъжа не може да съществува. Аз говоря за живите линии, за подвижното лице, което не е маска. За онова лице, което постоянно се мени от сутрин до вечер. Няма да го видиш и две минути, през които да е едно и също. Това е вечното разнообразие на човешкото лице. То и вечно разнообразие аз наричам красота. Красотата зависи от вечното разнообразие, което е израз на великата природа. Нашето лице е до толкова красиво, доколкото е израз на онази жива, велика, разумна природа. От това гледище ние можем да съдим и физиогномически. Има степени на истината. Умствената страна на истината, сърдечната страна на истината и волевата страна на истината. Умствената страна е в челото, сърдечната страна е в носа, а волевата страна е в устата. Най-хубавото и най-опасното е човешката уста. Красиво е това лице, на което се забелязват всички промени в мислите, чувствата и действията на човека. При тази промяна обаче в чертите на лицето все пак остава една неизменна черта. Такова лице е израз на една благородна, възвишена душа. Красив човек е този, в лицето на когото можеш да четеш. Това лице изразява всичко ново, което се крие в душата. Днес хората се страхуват да четат по лицата им. Някои от тях казват, ще скрия лицето си, не искам да ме познаят. Защо? Какво лошо има в това, че някой ще прочете на твоето лице един лист от голямата книга на твоя живот? Какво по-хубаво от това, като видят лицето ти да познаят, че твоята баба и твоят дядо са били добри хора? Нека хората четат красивите неща в живота. Аз наричам грозни лица само уния, по които хората като немърливи деца са писали гарги, драскали, зачерквали, отново писали, пак зачерквали това хубаво писмо, което Бог някога е написал. Вие четете по тия лица, но нищо не можете да разберете. Грозно лице е това, по което човек пише и задрасква. Красиво лице е онова, по което Бог пише а човек го пази чисто. Всяко добро нещо трябва да даде своя принос. Препоръчвам ви да направите следното. Нито един от вас не се е заел досега с това. Всички млади се оглеждат в огледалото. Старите и те се оглеждат, но по-рядко. Че ако бихте се оглеждали по-често, голям прогрес щяхте да направите. Сега вие се оглеждате, за да проверите дали няма някое черничко петно. Но никога не сте наблюдавали строежа на вашите вежди, на вашето чело, израза на лицето, строежа на вашите очи, на вашия нос, на устата ви, да се запознаете с лицето си. Писанието казва, човек се оглежда и после забравя. Хората и сега още забравят. Ако попитате някого какво представлява, той не знае. Казва, че е красив и огледен, но в какво седи неговата красота не знае. Като махне огледалото, той всичко забравя, понеже няма една опорна точка. Като се погледнеш в огледалото трябва да имаш една опорна точка. И в духовния свят хората се оглеждат, но и там трябва да има една опорна точка. Ти не можеш да бъдеш красив, ако нямаш съдържание. А не можеш да имаш съдържание, ако нямаш едно хубаво разположение на духа. Ако сума си, не вникваш в смисъла на нещата, ако не ги оценяваш. Само онзи, който знае да цени, може да бъде радостен. Кое е и онова, което ви радва? Щом погледнеш в огледалото и видиш една добре оформена глава, едно правилно, красиво лице, ти се радваш. Като погледнеш ръцете си, цялото си тяло, радваш се. Хубаво е човек да се оглежда и да види, че във всички линии на лицето, на главата и на тялото има едно вътрешно съответствие. Бог е вложил във външната форма на тялото, в изражението на лицето, подтик, да се насърчаваме. Станеш сутрин, виж лицето си, огледай се, щом забележиш някой дефект в себе си, веднага го коригирай. Ако устата ти се е изкривила или ако е почерняла, че няма тази красота, то е мярка. Ще гледаш какъв е цветът на устата. Изважаш езика си. Ако е побелял, тази работа не е добра. Езикът ти трябва да бъде червен. Изплези го и виж на огледалото червен ли е или бял. Езикът не трябва да побелява. Щом побелява, ти устаряваш. Щом почервенява, ти се подмладяваш. Белият език показва, че храносмилането не е правилно. След той гледай да подобриш томаха, че да се подобри и езикът ти. Сега какъв трябва да бъде езикът, червен трябва да бъде. Езикът трябва да бъде като млада мома, червен, румен. И лицето не трябва да бъде така хлътнало. Наука се изисква, за да изглеждаш здрав и хубав. Всеки от вас е една незавършена картина. Незавършени бюстове сте вие. Има да се дяла върху вас още хиляди години. Казвате за някого, че е много красив. Каква ти красота? Аз не съм срещнал красиви хора. Не съм срещнал завършени бюстове. Гледаш, челото му много хубаво, но носът го няма никъде. Има още много да работи скулптурът. Устата, ушите, ръцете и те не са довършени. Всеки ден скулптурът идва да работи. Има в човека някои работи, които той не вижда, въпреки че ги обича. Лицето си, за да го видиш, ти трябва огледало. За пример, ти не виждаш веждите си, по някой път не виждаш и устните си, не виждаш и езика си. Ако го изплезиш, ще видиш малко, но формата му не виждаш. Ушите си не виждаш също. Трябва да дойде някой да ти каже какви са ушите ти. Но понеже ти си имаш известен идеал в себе си и си мислиш, че всичко ти е много правилно, ако някой ти каже, че твоите уши не са така хубави, ще се докачиш и трябва дълго време да те убеждава човек да ти покаже точно в какво седи едно правилно ухо, за да може отчасти да се съгласиш. Много правилно трябва да бъде ухото. Всичко онова, което природата прави, е правилно. Процесът на носа не е завършен още. Процесът на устата не е завършен. Процесът на ушите не е завършен. Всичко това в човека не е завършено. Казват, Бог направи човека. Първият човек е направен, но сегашните хора са копия на първия човек. Онези, които са ги рисували, които са ги правили, не са ги направили както трябва. Има много неща, които са пропуснати. Красотата зависи от мисълта. Трябва да участват ред способности и чувства, за да стане човек красив. Човек, който има красиво лице и отличен, гениален ум, веждите му имат особен строеж. Носът на гениалните хора не е такъв, какъвто е носът на обикновените хора. Красотата е едно велико Божие благословение. Когато красотата дойде в нашия дом, тя ще остави своето благословение. Една красива жена за хиляди години ще я помнят. Една грозна жена за сто години. Грозната какво ще остави вкъщи? Някой път казваме един добродетелен човек, една добродетелна жена може да носи маската на грозотата. Има такива случаи. Аз съм виждал грозни хора, но с правилна глава, с правилно лице. Казват... За Сократ, че бил грозен. Правилна глава има Сократ, философска глава. Един човек с творческо съзнание. За да бъдете красиви и да не устарявате, носете висок идеал в себе си. Красивият човек отразява божествената светлина върху другите хора. А пък грозен човек е този, който има някакъв дефект, следствие на което част от тази светлина не може да се отрази. Красивият, честният, справедливият отразява светлината, която излиза от Бога. Хване Ви ревматизъм в кратка, в коляното. Какво показва това? Че Вие не знаете как да сгъвате крака си. Знаеш ли какво означава сгъването? Като сгънеш крака си, значи, че си съгласен каквото каже небето да го направиш. Като сгъваш ръката си насам-натам, значи искаш да направиш нещо. Ако не знаеш как да сгъваш ръцете, ако не знаеш как да сгъваш краката, нищо няма да постигнеш. Вие се отнасяте немърливо към вашите движения, но ако те боли, как внимателно ще сгъваш крайниците си. На вас ви се вижда това смешна работа. От невидимия свят постоянно ви възпитават. Болките са възпитателни методи. Когато се научим да се движим правилно, всички болки ще изчезнат. Природата обича правилните, разумните движения. Трябва да има хармония, трябва да се научите да се движите красиво. В движенията на краката, очите, ръцете, тялото, навсякъде трябва да има красота. Няма ли човек красиви пластични движения? Губи от красотата си. Набръчква се рано вашето лице, защото не знаете как да се движите. Човек не може да бъде красив, ако от езика му не излизат сладки, силни и красиви думи. Видите някой млад и хубав човек и казвате колко е хубав. Тази хубост се дължи на човешката душа и на човешкия дух. Красотата е необходима и в физическия, и в духовния, и в божествения свят. Да бъде човек красиво облечен, това не значи да следва модата. Модното облекло не е всякога красиво. Красива дреха е унази, гънките и линиите на която съвпадат стия на тялото. Като се движи човек, дрехата трябва да образува вълни. Обличането, сядането, движението на човека оказват влияние върху проявите на неговия характер. Седне ли правилно, човек има разположение да слуша, да мисли, да наблюдава. Не седне ли правилно, той е неспокоен през всичкото време. Човек не подозира, че една добре скроена и ушита дреха може да окаже влияние върху разположението му. Обушта, които не прилягат добре на краката, внасят неразположение в човека. Те усъкътяват не само краката, но и характера му. Всеки трябва да е чист, спретнат, стегнат и да мисли така. Господ ще ме види, ангелите ще ме видят, трябва да изглеждам добре. Добре да сте облечени, никакви скъсани обуща, никакви паднали чорапи. Обущата да са винаги лъсканати и чисти. Сега ние ще се приближим към реалността, която има отношение към нас. Тази реалност може да има чисто материални отношения, подразбирам външният живот, животът на формите, тази реалност може да бъде и вътрешна, както я наричат субективна или интроспективна, както щете я наречете. Това е съдържанието на самия живот. При това тази вътрешна реалност, която съдържа и формата, и съдържанието, прониква всичко и ние я наричаме смисъл на живота. Тогава имаме форма, съдържание и смисъл.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 Човек трябва да работи 20-30 години в областта на художеството, за да нарисува една линия, която да го препоръча като художник. Външно една линия може да е правилна, красива, но ако я увеличите и се вгледате в нея, виждате, че има нещо неправилно. Същото се отнася и до човешкото лице. Външно то е красиво, но ако го увеличите, виждате, че има нещо, което не ви харесва. Наистина, човешкото лице не е така красиво, както изглежда. Защо? Защото отблизо се гледа. Всеки предмет, гледан отдалеч, се представя по-красив, отколкото е в действителност. Например, отдалеч Витоша е по-красива, отколкото отблизо. Колкото повече се приближавам, толкова повече тя губи красотата си. Линиите й се очертават в подробности и тя започва да губи оная красота, която има отдалеч. Красотата има отношение към разумността и хармонията. Само разумният човек е красив. Прекалената близост е опасно нещо. Не се приближавайте много един до друг. Мисълта трябва да бъде близка. Ако един човек се приближи много до някого, той изгубва своята красота. И ако се отдалечи много, пак я изгубва.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 и започне да мисли за Господа. В живота срещате муми и момци, които се увличат едни в други. Защо? Защото очите, носа, челото, косата им са хубави. Естествено е да се увлича човек от красотата. Какво ще кажете обаче, когато момци се увличат в грозни моми, а моми в грозни момци? Има грозни моми и момци, които те е страх да погледнеш, но и в тях се увличат. Коя е причината за това? Момата казва, хората намират, че моят възлюбен е грозен, но аз не виждам това. За мене той е красив. Те не виждат в него това, което аз виждам. И на мамака говорят, че възлюбената му не е с всичкия си ум, но той вижда друго нещо в нея. За кой ум се говори? За обективния ум. От гледището на този ум всички хора се увличат, но от гледището на вътрешния субективния ум и момъкът, и момата са прави. Той ум се занимава с отвлечени неща. Ето защо, като разглеждате нещата чрез обективния и чрез субективния ум, вие ги оценявате двояко. Заставили един млад турчин да се ожени за една мома, която препоръчвали като много красива и добра. Следвенчилото тя го запитала. На кого да се показвам? На когото искаш, но не и на мене. Толкова била грозна тя. Без любов човек е сляп. Слепият, като срещне своя ближен, не намира никакво съдържание в него. Обаче като прогледа, той вижда красиви неща в човека. Не е достатъчно само човек да има очи, но той трябва да знае да гледа. И в най грозния човек художникът намира нещо, за което заслужава да го рисува. И като го рисува, той става знаменит. В грозното художникът намира красиви черти, поради което грозотата се отваря за него и го прави велик. Когато рисува нещо красиво, красотата също се отваря за него и му казва, понеже ти вярваш, че можеш да ме нарисуваш, и аз ще те направя велик. Следователно, който има окото на художника да вижда великото и в грозотата, и в красотата, той ще стане велик. Грозотата и красотата... Еднакво прославят човека. Ние живеем в един свят на неизследими богатства, но като че някой е извадил очите на хората, ослепил ги е, да не виждат тези богатства. Толкова е заед човек с физическия си живот, че пропуща истинския. Не можете да си обясните противоречията, които ангажират вашето съзнание. За вас това е живот. Не, това е сянка на живота. И всичките ви нещастия проистичат от сенките на живота. Сянката прониква в човешкото съзнание като някой образ, някое просветление, някоя постъпка, някоя идея, и ти не можеш да се справиш с нея. Например, любовта, за която толкова съм ви говорил. Любовта е цяла наука, която човек трябва да прилага. Божествена наука е тя. Трябва да се освободите от сенките на любовта. Вие излагате кокарди. Знаете ли какво разбирам под тази дума? Кокарди, това са украшения. Тези кокарди хората наричат любов. Тези украшения не са любов. Казваш, колко са хубави очите му, устата му, носът му, ушите му. Това са кокарди. Друга казва, колко е красив, какви са ръцете му, лицето му. Кокарди са това. Утре гледаш това лице се е изменило. Учите също. Кокардата се е изменила. Тази кокарда по-рано е била светла, а после е станала тъмна. Върху сладния предмет ще се натрупа малко прах. Всяка буква си има смисъл и съдържание. Вие знаете, че като се пише любов, туря се буквата Л в началото. Защо буквата Л е турена, а не друга буква? Понеже любовта излиза от Бога. Той е законът. Той е център. Той показва, отде е излязна любовта. Казвате, че и думата лош се пише с л. Лош е станал някой причината коя е? Лош човек е онзи, който няма любов. Онзи, който обича, е от любовта. Но онзи, който не обича, не е от любовта. Защо не обича? Казва, нямам кого да обичам. Защо е лош? Няма кого да обича. Този човек, за да го направите добър, дайте му да обича някого. Веднъж един млад човек с висше образование ми казва «Аз нямам никаква вяра в Бога, в света, в хората. Отвратителни са хората. Не вярвам в тях. И в бъдещия живот не вярвам, и в Господа не вярвам. Човек живее както разбира». Казвам му «Ако Господ ти даде една красива мума, ама знаеш ли, много хубава, красива, умна, добра, сръчна, той се усмихна. Казва, ако Господ ми даде, ще го призная. За красивата мума е готов да измени мнението си за живота. Той казва, ама де ще се намери такава красива мума, сегашните какви са? Казвам, има и такива. Казва, покажи ми. Доброто в света човек трябва да го види, за да го разбере. Трябва да видим доброто. Доброто се вижда. Умният човек трябва да го видиш. Умни хора има, добри хора има, религиозни хора има. Всичките хора са добри, но трябва да знаеш как да погледнеш човека. При известни условия може да видиш човека както трябва. Както един художник гледа слънцето, когато изгрява, той рисува, има хубава светлина. Трябва светлината правилно да пада върху лицето, за да го види художникът. Ако не пада правилно, той не може да го рисува. Всеки един човек, когато любовта го озарява както трябва, тогава този човек се проявява. Ако любовта не се проявява както трябва, ти не може да го видиш. Някоя мома види някой момък грозен, нищо не струва. Или момъкът види момата грозна. Види я някой друг момък. Като насочи ума си. Всички казват, че е грозна, а той казва, че е хубава. Вижда я красива. Как я вижда? Другите не я виждат красива, те нищо не дават за нея. Той е готов заради нея да пожертва живота си. Казва, вие не разбирате, душа има в нея, какъв дух има, какво сърце, какъв ум, какъв ангел е. Аз никога не съм виждал такава красота. Отвъня гледаш грозна, той къде вижда всичко това? Всички вие тук, това сте го опитали, нали? Няма някой, който да не го е опитвал. Сега казвате, как сме се заблудили. Тогава ли сте били заблудени или сега, когато нищо не виждате, сте заблудени? Който вижда ли е заблуден или който не вижда е заблуден? Какво е станало сега с вас? В какво трябва да вярваме? Според мен, човек в три неща не трябва да мени вярата си. Щом вярваш в истината, не мени вярата си. Щом вярваш в любовта, не мени вярата си. Щом вярваш в Божията мъдрост, не мени вярата си. Светът надолу с главата да се обърне, не мени вярата си за нищо. Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта. Вземете две малки момиченца. Ако еднакво им давате ябълки... Дрешките им са еднакви, еднакво се отнасяте към тях и двете се поправят, щом виждат, че ти си справедлив и те следят как ще поступиш. Като им даваш храната, те имат вяра в тебе, но направиш ли едно малко отклонение, покажеш ли даже само привидно едно пристрастие, веднага ще се измени лицето на едното момиченце. Едното ще стане по-хубаво, другото ще погрознее. Срещне го някой и го пита «Какво ти липсва, момиченце?» Казвам, ябълката е била по-малка, дрехите не са тъй хубави, яденето е по-малко. Той са психически причини. Той може да е привидно. Изменете тогава условията и приложете обратния закон. Обърнете вниманието си към той, момиченце, другото ще почне да погрознява. И вашите лица са погрознели поради този закон. Остарели сте по този закон. Човек, ако знае как да мисли, може да направи да построи едно съвършено тяло и едно красиво, съвършено лице. Ако мажеш косата си и я боядисваш с боя, защо да не можеш да я боядисаш с мисъл? Ако можеш да сгъстиш светлината, косата ти ще потъмнее, щом разредиш светлината и главата ти ще побелее. Човек може да се обича за неговия ум, за неговото сърце, за неговата воля и за неговото тяло. Тялото на човека е направено по образ и подобие на божествения свят. Следователно, разчитайте на това, което е вложено в вас. Бъдете доволни от тялото си и не казвайте, че не се харесвате. Мнозина боядисват лицата си, главно жените, за да изглеждат красиви. Боядисвайте лицето си, но с боята на любовта. Всеки организъм, създаден по законите на любовта, се отличава с голяма устойчивост. Умът, сърцето и волята на такъв човек функционират правилно. Няма по-велика сила в света от любовта, която твори, организира и пресъздава нещата. Може ли младата мума да запази за дълго време хубостта си? Ето едно изкуство. Силен човек е онзи, който може да запази своята хубост и своята будна мисъл за винаги. Често красивият човек по-малко оценява нещата. Ако искате да оценят постъпките ви, търсете грозните хора. Дайте един хубав обяд на няколко грозни муми, да разберете какво значи благодарност. Красивите муми са крайно взискателни. Когато ги каните на обяд, трябва да знаете как да ги задоволите. За това се изисква гениалност. Само гениалният може да кани красивия на обяд. Талантливият може да кани само грозни хора на обяд. Когато астролозите говорят за Венера, те скриват много неща около нея. Те казват, че Венера е свързана с любовта, но какво представлява любовта, не казват. Няма по-велика сила в света от любовта. Няма по-здрава основа на живота от любовта. Не само любовта е сила, но и мъдростта. Няма по-велика сила в света от мъдростта. Няма по-голяма красота в света от истината. Обаче тази красота може да се схване само от добре организиран ум, който се занимава с велики и светли идеи. Ако един мъж си позволи да погледне някоя красива жена, веднага ще го запитат, защо гледаш тази жена – Значи този човек трябва да гледа крадешком под клепачите си, да не смее да погледне красива жена в очите. Тъй, щото дойдете ли до някой красив мъж или до някоя красива жена, трябва или отдалеч да ги гледате, или като ясновидец. Турците обаче казват, привилегия е за човека да гледа красивото в живота. Човек ще може свободно да гледа красивите жени и красивите мъже, когато дойде до положение да положи душата си за приятелите си и да служи на човечеството, тогава той ще може да вижда и Бога. Какво по-хубаво от това? Такъв човек навсякъде ще вижда Бога и ще се радва на човешката красота. Срещнете една красива дама или една красива лейди, както я казват на английски язик, няма да употребя думата госпожица. Турците употребяват в този случай думата ханъм. Тази лейди е благородна, красива, хубава. Тя има съзнание за своята х... красота. Но не обръща внимание никому. Никого не поглежда. Всички казват за нея, че е горда. Тя казва, нямам нужда от вас. Но въпреки всичко това, всички тичат подири. Защо? Да вземат нещо от нейната красота. Има една друга лейди, но тя не е красива.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 В природата има един такъв закон на балансиране. Срещате една красива мома която занимава цяло общество със своята красота. Всички говорят за нея, възхищават се, а тя върви спретната на пета. По едно време в същото общество дохожда друга мома по-красива от първата. Погледите и възхищенията на всички се отправят към нея. В сърцето на първата се явява озлобяване към втората, като към нейна конкурентка. Какво трябва да прави първата мума? Как трябва да постъпи към втората? Тя трябва да се радва на красотата на втората мума, така, както и се радват всички, и да престане да мисли за своята красота. Докато си единствен със своята красота между хората, радвай се на красотата си, щом дойде друг по-красив от тебе, радвай се на неговата красота. Когато се срещнат двама души красиви, те ще разпределят работата помежду си правилно. Единият ще бъде платно, а другият образ върху платното. Без платно красотата не може да се прояви, но и без образ платното нищо не струва. Всяка придобивка е свързана с известна отговорност. Кой не би желал да бъде красив, да има стройно тяло, да има ангелско лице с изящни красиви черти? А знаете ли с какви неприятности, с каква отговорност е свързана тази красота? Дето минавате, всички ще ви спират или ще тръгнат след вас. Как ще се справите с тия хора? Не е лесно човек да се справи с красотата. Красивият човек няма право да бяга от хората. Той е длъжен да ги търпи. Защо? Защото красотата не е нищо друго, освен изложение, на което божественият свят изпраща своите произведения. Красивият човек ще бъде изложен на погледите и на учени, и на прости хора. Учените ще минат покрай него, ще го оценят и без да го пипнат ще продължат пътя си. Простите хора, които не разбират и не знаят как да постъпят, ще се спрят пред красивия, тук ще пипнат дрехата му, там ще я пипнат, докато оставят пръстите си върху нея. Дълго време след това той трябва да чисти своята дреха. Обаче и при това положение за предпочитане е човек да бъде красив и да го пипат хората, отколкото да е грозен и никой да не го пипа. Момата е свободна. Нея има право да целува само слънцето. А пък зад Слънцето е Господ, който я е създал. Какво ще я целуват хората? Ако ти искаш много да я целуваш, първо ще го питаш Господа, позволява ли да целунеш тази красота. Питат за една мома, красива ли е. Не питай, дали момата е красива. Изобщо не питай, дали момите са красиви. Защо? Защото красивите моми създават бели на мъжете. Питай дали момата е умна или добра. Красивата мома е опасна. Ако аз бих се женил, никога не бих се оженил за красива мома. Защо? Защото и тя ще да стане нещастна, и аз ще да стана нещастен. И тя ще да изгуби своята свобода, и аз ще да изгубя своята свобода. В ума ми щяха да влязат ред мисли. Къде ходи тя, какво прави, какво говори със своите приятели. Все за нейните срещи ще да мисля. А така, нека си бъде свободна. Красивата мума е царкиня. Казва ми, не се жени, за да бъдеш свободна. Ти си красива. Нека всички те обичат, да нямаш господар на себе си. Един царски син решил да се жени. Понеже имал предвид две моми, едната красива, другата грозна, той не могъл да реши, за коя от тях да се ожени. Отишъл при един виден адепт да се посъветва с него. Адептът му казал Ако се ожениш за красивата мума, ще живееш с нея само три години, след което тя ще умре. Деца няма да имаш. Ако се ожениш за грозната, ще имаш деца от нея. Тя ще живее дълго време. Царският син не могъл да се реши коя от двете да вземе. И до днес въпросът стои неразрешен. Той знае, че силата е в децата. В древността един царски син отишъл при един адепт за съвет. Той му казал, «Реших да се оженя и вниманието си на две царски дъщери, но не зная, коя от тях да избера. Едната е много красива, другата не е толкова красива, но е много добра. Коя да предпочита? Красивата или добрата?» «Коя от двете обичаш повече?» запитала адепта. Красивата. А защо я обичаш повече? За красотата ѝ. Ако се ожениш за нея, ще имаш големи неприятности. Красотата принадлежи на целия свят. Красивият човек е търговец на едро. Готов ли си по всяко време да тропат на вратата ти, да дохождат хора? Всеки има право да види красотата, да и се порадва, да я целуне. Днес това не се позволява, но в миналото е било така. Аз изнасям този пример от далечното минало. Сега никой мъж не би позволил да дохожат хора, да гледат красивата му жена и да и се радват. Мъжът ще каже, красива е жена ми, но само аз имам право да се радвам на нейната красота. Във времето на Христа дошла една жена в дома, дето той бил. Паднала на колене, плачела, мила нозете му и ги целувала. Присъстващите осъдили Христа, че й позволил да мие нозете му, Усъдили и нея, те не разбирали, че тази жена се разкаивала за греховете си. Някога тя била красива и поради красотата си паднала морално. Ще кажете, че и грозните жени грешат. Не, само красивите жени грешат. Някога и грозните били красиви. Впоследствие изгубили красотата си. Красивите жени носят греха на света, а грозните носят добродетелите. Красивата жена е благословение, без нея животът щеше да бъде ад. Но и безгрозните животът щеше да бъде ад, понеже на земята има и красота, и грозота. Да благодарим! Едните изкупват греховете на хората, а другите носят утешение за човешката душа. Сегашните хора се нуждаят от една здрава основна мисъл. Човек трябва да има тил, за да има в какво да вярва. Няма по-по-хубаво нещо от това. Няма какво да ви казвам, даже в какво седи тилът. Проследете историята на най-великите хора в света, били те поети или музиканти, или философи, учени, държавници, царе, патриарси, или каквито и да са. Ще видите, че в живота си те винаги са имали някого, когото да обичат. Зад всеки поет е имало по една красива жена – и то млада, най-много около 25-30 годишна. И като започне да пише, той вижда нейните красиви очи и казва «Заслужава да се пише за тия красиви очи». И продължава «Откак видях очите ти?» И аз пиша едно любовно писмо. Каква разлика има между небето и лицето на една красива жена? Като видя небето, аз пиша «Откак видях лицето на небето?» Не мислете, че небето е много студено. Ако мислите така, вие се лъжете. За мене небето представлява много красиво лице. По-красиво от небето аз не съм виждал. Понякога то се смалява, прилича на лицето на една красива мума. После се изгуби, след това се превърне пак в една красива мума и пак се изгуби. Тя се усмихне и аз казвам, Боже мой, дали това е вярно или не? Дали това е заблуждение на моя ум? Сега аз не искам да ви кажа, че това е вярно, тъй и вие да вярвате. Аз казвам какво преживяват великите хора в света. Великият човек, поетът, вижда в едно дърво живо същество.